Úgy tűnt, száguld velünk az idő. Lehetetlen mérni, vagy nyomon követni. Minden egyes nap tel tele programokkal. A fehérházban eltöltött összes hetünk, hónapunk, évünk, agyon zsúfolva telt. Mire péntek lett, alig tudtam visszaemlékezni, mivel telt a hétfő és a ked. Néha a vacsoránál azon gondolkodtam, hol és hogyan ebédeltem még mostanra sem dolgoztam fel teljesen túl gyorsan történt minden átgondolásra töprengésre éppen hogy jutott idő egyetlen délutánba is beleférhetett jó pár hivatalos esemény számos megbeszélés és még egy fotózás is lehet, hogy egy nap alatt több államban is megfordultam, vagy tizenkétezer emberhez szóltam, esetleg négyszáz gyerekkel terpezben ugráltam a szótló gyepén. Ezt követően pedig még elegáns női ruhát öltöttem egy esti fogadásra. A szabad napjaimat Sasára és Maliára az ő életükre próbáltam fordítani, mielőtt újraindult a verkli. Frizura, smink, Gardrópszoba. Vissza a nyilvánosság örvényébe. Ahogy közeledett Barak 2012-es újraválasztása, úgy éreztem, nem tudok és nem szabad leállni. Kegyelmi állapotban léteztem. Gyakran gondoltam rá, kinek mivel tartozom. Egyfajta történelmet cipeltem magammal, de nem az elnökök és first történelmét. történelmé. Soha nem volt annyi közöm John Quincy Adamshez, mint a Sojournal Truth emberi jogi aktivistához, és nem hatott úgy meg Woodrow Wilson, mint a rabszolgaság eltörlésért harcoló Harriet Tubman, Eleanor Roosevelt vagy Mimi Eisenhower tevékenységénél közelebb álltak hozzám Rosa Park és Coretta Scott King polgárjogi küzdelmei. Anyám és nagyanyáim történelmével együtt hordoztam magammal az ő történeteiket is. Enők közül senki még, csak elképzelni sem tudott volna olyan életet, amilyet most én élek. Mégis kitartottak, hogy előkészítsék az utat egy hozzám hasonló utódjuknak. Úgy akartam létezni a világban, hogy azzal kifejezzem a megbecsülésemet a harcaikért. Nyomásként éltem meg, hogy semmit nem ronthattam el. Bár népszerű first lady gondoltak rám, nem tehettem róla, megrémültem, ha olyanok bíráltak, akik a bőrszínem alapján ítéltek meg. Ezért a beszédeimet újra és újra elpróbáltam, és igyekeztem mindent megtenni, a rendezvényeink sikeressége érdekében. Még szigorúbb voltam a csapatommal, hogy tovább növeljük a Let's Move és a Joining Forces kezdeményezéseim ismertségét. Arra koncentráltam, hogy semmilyen lehetőséget ne hagyjak ki. Időnként azonban levegőt venni is elfelejtettem. Miközben közeledett egy újabb elnökválasztási kampány. Barakkal tudtuk, hogy az emiatt előttünk álló hónapok több utazást, számtalan megbeszélést és plusz gondokat hoznak majd. És a felelősség óriási volt. Mindenki, aki a fehérházban dolgozott, bizonytalan helyzetbe kényszerült. Nem tudtuk, lesz-e második ciklus, hogy folytathassuk a megkezdett lépéseket. Megpróbáltam nem is gondolni arra az eshetőségre, hogy barak, elveszíti a választást. Ennek ellenére mindketten cipeltük mélyen magunkban a félelem csíráját. Az ország még lábadozott a gazdasági válság után. Sokan barakot hibáztatták. Az Osama bin Laden halálát követő megkönnyebbülés hatására támogatottsága meredeken emelkedett. Ezt az elnöki teljesítménnyel elégedettek számát mutatja, sőt, két éves csúcsra ért. Alig néhány hónappal később azonban a politikai viták és az újabb recessziótól való félelem következtében a mutatószám a valaha mért legalacsonyabb szintre sűjjett. Amikor az egész zűrzavar elkezdődött, éppen Dél-Afrikába repültem egy jó szolgálati útra. Akkor ért véget a tanév, ezért Szása és Malia továbbá anya is velem tudtak jönni, és Krék tizenéves gyerekei, Leslie és Everi. Felkértek, hogy tartsak előadást egy fiatal afrikai női vezetőknek szóló fórumon. Emellett több az egészséggel és az oktatással összefüggő közösségi esemény is szerepelt a programunkban. Meglátogattunk helyi vezetőket, és az amerikai konzulátusok dolgozóit. Nem kellett hozzá sok idő, hogy mindannyiunkat magával ragadjon Dél-Afrika lendülete. Johannesburgban megnéztük az apartheid múzeumot, amely a fai megkülönböztetés történetét mutatta be az országban. Gyerekekkel táncoltunk. Olvastunk a város északi, feketék lakta negyedének egyik közösségi központjában. Egy fokvárosi futballstadionban közösségszervezőkkel és egészségügyi dolgozókkal találkoztunk, akik a fiatalok által látogatott sporteseményeket használták fel arra, hogy a hív fertőzéssel kapcsolatban oktassák az ifjúságot. Megismerkedtünk Desmond Tutuérsekkel. A délafrikai, apartheid elleni mozgalom híres aktivista teológusa, 79 éves volt akkor, domborodó melkas, csillogó szemek és kirobbanó nevetés. Amikor meghallotta, hogy a sportcsarnokban a testmozgást népszerűsítem, ragaszkodott hozzá, hogy együtt fekvő támaszozzunk, egy nagy csapat gyerek éjenzése közepette. A Dél-Afrikában töltött néhány napban úgy éreztem lebegek. Nagyon távoli volt már az első kenyai utam, amikor a helyi mikrobusszal, a Matatuval utazgattunk, és Auma lerobbant Volkswagen-nyével jártuk a poros utakat. Az időeltolódás mellett valami jelentőségteljes, felvillanyozó érzés támad bennem, mintha a kultúra és a történelem Nagyobb ellenáramába léptünk volna, amely hirtelen egy szélesebb időségben arra hívta fel a figyelmemet, milyen kicsinyek is vagyunk. Néztem annak a 76 fiatal nőnek az arcát, akiket a közösségünkben végzett fontos tevékenységük miatt választottak ki a vezetői fórumra. A könnyeimmel küzdöttem, reményt adtak, a lehető legjobb értelemben öregnek éreztem magam. Akkor Afrika lakosságának 60%-a 25 év alatti fiatalokból állt. Itt vannak ezek a nők, mind 30 év alattiak. Többen még csak 16 évesek, és non-profit szervezeteket hoznak létre. Vállalkozni tanítják nőtársaikat, és sokszor a börtönt kockáztatják azzal, hogy a kormányzati korrupcióról írnak. Most pedig kapcsolatba léptek egymással. Tanulnak, és bátorságot merítenek egymás tetteiből. Reméltem, hogy ez még csak tovább növeli erejüket. A legfantasztikusabb pillanat viszonylag korán, már az utazás második napján elérkezett. A Nelson Mandela Alapítvány Johannesburgi székhelyére látogattam a családdal. Éppen Grászámájkellel, a híres humanitárius aktivistával, Mandela feleségével találkoztunk, amikor hírét vettük, hogy Mandela maga is szívesen üdvözölne minket közeli otthonában. Persze azonnal indultunk. Nelson Mandela 92 éves volt akkor. Az évelején tüdő problémái miatt kórházban kezelték. Úgy tudtam, ritkán fogad vendégeket. Hat évvel korábban Barak még szenátorként találkozott vele, amikor Mandela Washingtonban járt. Azóta függött az irodája falán a kettejükről készült, bekeretezett kép. Még a lányok is felfogták, micsoda nagy dolog ez! Szása tíz, Mália éppen tizenhárom éves volt akkor. Sőt, az én rendszerint nyugodt anyám is kissé izgatottnak tűnt. Nem volt élő ember a földön, aki nagyobb hatással lett volna a világra, mint Nelson Mandela, legalábbis az én mércím szerint. Az 1940-es években még fiatalemberként lépett be az Afrikai Nemzeti Kongresszusba, és kezdett bátor harcot a teljesen fehér délafrikai kormányzat és a mélyen gyökerező rasszista politikájuk ellen. 44 évesen aktivista tevékenységért börtönbe vetették. 1990-ben 71 évesen szabadult. Sok barátját megkínozták vagy meggyilkolták az Apertid rendszerben. A nélkülözés és az elszigeteltség 27 éve után Mandela képes volt harc helyett tárgyalni a kormány vezetőivel, és így kieszközölni a csodálatos, Békés átmenetet a valódi demokratikus rendre Dél-Afrikában, amelynek ő lett az első elnöke. Mandela egy lombos, külvárosi utcában élt. Az otthona vajszínű betonfalak mögött bújt meg. Magas fákkal árnyékolt udvaron kísért át minket Grászámachéla házáig, ahol egy széles, napsütötte szobában egy karosszékben ült a férje. Gyér őszes haja volt, barna inget viselt, övébe fehér pokrócot terítettek. Mindenféle életkorú rokonok vették körül, mind kedvesen üdvözöltek bennünket. Volt valami a szoba ragyogásában, a családtagok elevenségében, és a családfő, Mandela hunyorító mosolyában, ami nagyapám, Suicide-házára emlékeztetett gyerekkoromból. Feszülten érkeztem, de ettől megnyugodtam. Igazság szerint nem vagyok biztos benne, hogy Mandela tökéletesen felfogta-e, hogy kik vagyunk. Idős ember volt. A figyelme elkalandozott. Rosszul hallott. Ő itt Michelle Obama. Grészmák a füléhez hajult. Az Egyesült államok elnökének felesége. Ó, de kedves, mormolta Nelson Mandela, de kedves! Őszinte érdeklődéssel nézett rám, pedig tulajdonképpen akárki lehettem volna. Nyilvánvalónak tűnt, hogy mindenkivel, akivel találkozik, hasonlóan melegszívű. Beszélgetésem Mandelával csendes és bensőséges volt. Talán éppen a csendessége miatt lett olyan mélyreható. Életének jelentékeny szavait már többnyire kimondta. A beszédei, a levelei, a könyvei és a tiltakozó dalai nem csak a saját, de az emberiség egészének történetébe bevésődtek. Abban a néhány pillanatban, amíg vele voltam, megéreztem mindest. A méltóságot és a szellemet, amely olyan helyen segített megvalósítani az egyenlőséget, ahol soha korábban nem létezett. Még akkor is mondelára gondoltam, amikor öt nappal később repültünk haza az Egyesült Államokba. Malia és Sasa kényelmesen betakarózva feküdtek az unokatestvéreik mellett. Anyám is egy közeli ülésen szundikált. Távolabb, a személyzet és az ügynökök filmet néztek, aludni készültek. Duruzsoltak a motorok. Egyszerre éreztem magam egyedül is, meg nem is. A vezetői fórum fiatal afrikai asszonyaira gondoltam. Mindannyian visszafelé tartanak a saját közösségeikhez, hogy ismét dolgozni kezdjenek, és kitartsanak, akármilyen bizonytalansággal szembesülnek is. Mandela börtönbe került az elveiért. Nem láthatta felnőni a gyerekeit, és több unokájának felcseperedését sem de nincs benne keserűség. Hitt abban, hogy egyszer csak megmutatkozik majd az ország jobb arca. Dolgozott és várt, türelmesen és eltántoríthatatlanul figyelte, mi történik. Ezzel a szellemiséggel tértem haza. Az élet arra tanított, hogy a haladás, a változás lassan megy végbe. Nem két vagy négy év alatt Sokszor egy élet is kevés. Elvetjük a fejlődés magvait, és talán soha nem láthatjuk a termést. Türelmesnek kell lennünk. 2011 őszén Barak munkahelyteremtő törvénycsomagot nyújtott be, amely állások ezreit hozta volna létre. Több lehetőséget biztosítva tanárok, rendőrök, mentősök, tűzoltók, katasztrófavédelmi, és terror elhárítási szakemberek alkalmazásához. A republikánusok háromszor utasították el a tervezetet, még a szavazást sem támogatták. Az egyetlen és legfontosabb céljuk, hogy Obama csak egy ciklust töltsön az elnöki poszton. Nyilatkozta egy évvel korábban Mitch McConnell-szenátor, amikor a pártja terveiről beszélt. Ennyire egyszerű. A republikánus kongresszus barak bukását helyezte mindenek fölé. Nyilvánvalónak tűnt, hogy nem számít nekik sem az ország jóléte, sem pedig az a tény, hogy az embereknek munkahelyekre van szükségük. Számukra a saját hatalmuk volt az első. Én ezt kiábrándítónak, dühítőnek Néha lesújtónak találtam. Persze ez a politika, de ebben a pessimista, negatív formában jól láthatóan semmilyen távlati célhoz nem volt köze. Én érezhettem olyasmit is, amit Barak nem engedhetett meg magának. Bezárta őt a munkája, az ökkenőkön túljutva, kompromisszumokat kötve, ha lehetett, ragaszkodott a józan észhez. A józan optimizmus vezérelte mindig. Úgy gondoltam rá, mint egy öreg rézedényre. Kikezdte a tűz, sérült itt is, ott is, de még mindig fényes. Azon az őszön a kampánykörútak kiszabadítottak minket Washingtonból, és visszatérhettünk az országban mindenfelé élő közösségekhez. Kezet rázhattunk a támogatóinkkal, megölelhettük őket. Meghallgathattuk az ötleteiket és aggodalmaikat. Eszünkbe juttatta az amerikai polgárok többnyire pozitívabbak és bizakodóbbak, mint választott vezetőik. Arra kellett rávennünk őket, hogy vegyék a fáradtságot, és menjenek el szavazni. Csalódott voltam, hogy emberek milliói maradtak távol a 2010-es időközi választásoktól, és ezzel aktívan hozzájárultak a kongresszus megosztottságához, amelyben így alig lehetett törvényeket hozni. E gondok ellenére sok reménykeltő dolog is történt. 2011 végére az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Fokozatos leszerelés zajlott Afganisztánban. Az egészségügyi ellátás kiterjesztését célzó törvény legfontosabb részei hatályba léptek. Több ember juthatott egészségügyi ellátáshoz. Mindez előremutató, emlékeztettem magam, lépések egy hosszabb úton. Még ha egy komplet politikai párt fogott is össze, hogy lássa barak bukását, nem volt más választásunk, mint hogy optimisták maradjunk, és menjünk tovább. Ugyanaz a helyzet, mint amikor a szidvelbeli anyuka megkérdezte Máliát nem rettege az életéért teniszedzés közben Mi más tehetünk, mint hogy kiállunk és ütjük a labdát? Dolgoztunk tehát. Mindketten. Én a projektjeimnek szenteltem magam. A Let's Move kampány égisze alatt újabb eredményeket értünk el. A csapatommal meggyőztünk egy nagy étteremláncot, amelyik Amerikában évi 400 millió adag ételt szolgált fel, hogy tegyék egészségesebbé az általuk kínált fogásokat. Egy ekkora cégnél még egy kis változtatásnak is valódi hatása lehet, mondjuk ha eltávolítják a hívogató jeges üdítők fotóit a gyerekétlapokról. Egy first lady hatalma fura dolog. Ugyanolyan képlékeny és megfoghatatlan, mint maga a pozíció. Mégis megtanultam, hogyan hasznosítsam. A hagyomány azt követelte tőlem, hogy ne vonjam kérdőre a nemzetet, inkább viseltessem egyszerű odaadással az elnök iránt. Rájöttem azonban, hogy ennél több hatalmam van. Különlegességemből fakadt a befolyásom. Egy fekete first lady, Értelmiségi, nő, kisgyerekes anya. Úgy tűnt, az emberek mindent tudni akarnak a ruhámról, a cipőmről, a frizurámról. Én pedig úgy éreztem, azt is tudniuk kell, miért hoztam meg bizonyos döntéseket. Megtanultam összekapcsolni az üzenetemet a kinézetemmel, és ezáltal befolyásolni azt, ahogy az emberek látnak engem. Felvettem a legérdekesebb ruhát, elsütöttem néhány poént, és már is lehetőségem volt úgy beszélni a gyermekétkesztetésről, hogy nem voltam rettenetesen unalmas. Nyilvánosan gratuláltam, ha egy cég a katonai közösségből szerződtetett munkavállalókat. A földre vetettem magam, amikor a Let's Move kampány során Élőben közvetítették fekvő támasz párbajomat Ellen de Greenies humoristával. Nyertem egyébként, és jutalmam az örök dicsekvés joga. Az ízlésem mindig átlagos volt, és élveztem a tömegkultúrát. Megjártam ugyan olyan exkluzívabb helyeket, mint a Princeton, vagy egy csikágói ügyvédi iroda, és mostanában alkalmanként gyémántot és esti ruhát hordok. De még mindig olvasom a People magazint, és szeretem a jó tévés vígi Inkább nézem Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres műsorait, mint egy politikai hírműsorokra kapcsoljak. Ráadásul mind a mai napig kevés dolog szerez akkora örömet, mint egy óriási üdvrivalgás a nagy házát Éppen ezért megláttam azokat a lehetőségeket, ahogyan az amerikaiakkal kapcsolatot lehet létesíteni, és amelyeket barak és a tanácsodói nem mindig vettek észre elsőre. Ahelyett, hogy a hagyományos, nagy újságoknak és tévécsatornák műsorainak adtam volna interjúkat, inkább befolyásos blogger anyákkal ültem le beszélgetni, akiknek a véleménye igen sok nőt ért el. Figyeltem, hogyan kommunikálnak a fiatalabb munkatársaim a telefonnyukon. Láttam Máliát és Szását, hogyan jutnak hírekhez, hogyan csetelnek az osztálytársaikkal a közösségi médián keresztül, és felismertem, hogy ez is egy lehetőség. 2011-ben fabrikáltam az első Twitter üzenetemet. A Joining Forces kampányt népszerűsítettem, utána pedig csak figyeltem, hogyan cikáznak a szavaim keresztül az interneten, határtalan online világban, ahol az emberek mind több és több időt töltöttek. Nagy felismerés volt ez. Láttam, hogy az én finom hatalmam nagy erő is lehet. Ha újságírók vagy tévéstábok követni akartak, elvittem őket mindenfelé, hogy fontos dologra irányítsam a figyelmüket. Eljöttek például, amikor Washington Északkeleti részén Jill Badennel egy szerényház falát festettük le. Önmagában semmi érdekes nincs abban, hogy két nő festőhengerrel dolgozik. Így viszont mindenki ott állhatott Johnny Egby őrmester küszöbén. Egby őrmester fiatal katonaorvos volt, aki súlyosan megsérült egy helikopter támadásban, ami miatt... Hosszú rehabilitációra volt szüksége. A Walter Reed kórházban. Az otthonát egy csapat önkéntes alkalmassá tette, hogy közlekedni tudjon a kerekes székkel. Kiszélesítették a bejáratot. Lejjebb szerelték a konyhai mosogatót. Ez volt az ezredik otthon, amelyet a veteránok szükségletei szerint újítottak fel. A kamerák mindent rögzítettek. A katonát, a házat, az érte befektetett energiát és a jó szándékot. A tudósítók nem csak velem és jill beszélgettek, de Egbi őrmesterrel és a tényleges munkát elvégző mesterekkel is. Úgy történt minden, ahogyan kell. A közvélemény figyelme ránk irányult. A választás napján 2012. november 6-án csendesen dolgozott bennem a félelem barakkal és a lányokkal haza mentünk Csikágóba, és vártuk, vajon elfogad, vagy elutasít bennünket a nemzet. Számomra ez a választás minden addiginál stresszesebb volt. Úgy éreztem, nem csak barak országvezetési teljesítményéről mondanak véleményt, de a jelleméről és a fehérházbéli jelenlétünk egészéről is. A lányok ekkora már erős közösségi életet alakítottak ki maguknak, egy olyan életritmust, amelyet nem akartam ismét fenekestül felforgatni. Annyi időt, energiát adtunk már bele, négy évet a családunk életéből, hogy lehetetlen volt nem személyes szinten megélni az egészet. A közvéleménykutatások szerint Baraknak csak csekély előnye volt a republikánus Mitromnival szemben. A kampány megviselt minket, jobban is, mint vártuk, és láttuk agyonhajszolt embereink arcán a kimerültséget. Igyekeztek palástolni, de bizonyára aggasztotta őket az az eshetőség, hogy Baraknak távoznia kell a hivatalából. Barak nyugodt maradt, de én azért láttam, hogy milyen nyomot hagy rajta a ránehezedő súly. Az utolsó hetekben sápattabnak és még soványabbnak tűnt, mint máskor. Aggódva figyeltem, ahogy mindent akar egyszerre, megnyugtatni az aggályoskodókat, befejezni a kampányt és még kormányozni is. Amikor aznap este elkezdték bezárni a keleti parti szavazóhelyiségeket, felmentem a harmadik emeletre, ahol valóságos fodrászatot és kozmetikát rendezett be nekünk a csapatunk, hogy felkészülhessünk az előttünk álló este nyilvános részére. Meredik kivasalta és kikészítette anyám, a lányok és az én ruháimat. Johnny és Karl megcsinálták a hajam és a sminkem. Barak, Megtartva a hagyományt, még napközben elment kosárlabdázni, utána pedig a dolgozószobában végezte az utolsó símításokat a beszédein. Szándékosan nem kapcsoltam be a tévét. Bármilyen hírek érkeznek is, akár jók, akár rosszak, közvetlenül Baraktól, Melisszától akartam hallani őket. Olyas valakitől, aki közel áll hozzám. Mindig is idegesítettek a gyorsan elhadart hírek. Nem akartam a részletekről tudni, csak azt, hogyan érezzek. Már elmúlt este nyolc óra, vagyis néhány korai eredménynek már kellett érkeznie. E-mailben megkérdeztem Valerit, Melisszát, és a 2011-ben érkezett új stábfőnökömet, Tina Kent, hogy tudnak-e már valamit. Vártam 15 percet majd harmincat. Nem válaszolt senki. Feltűnően elcsendesült körülöttem minden. Anya a lenti konyhában újságot olvasott, meredít a lányokat csinosította az esti programokra. Johnny egy hajvasalóval a frizurámat készítette. Üldözési mániám van? Vagy tényleg nem néz senki a szemembe? Tudnak valamit? Amit én nem… Ahogy telt az idő, a fejem lüktetni kezdett. Nem mertem a hírekre kapcsolni. Hirtelen azt feltételeztem, biztosan baj van. Minden pillanattal, amíg a mobil némán feküdt az ölemben, a kétségeim egyre erősebbek és hangosabbak lettek. Talán nem dolgoztunk elég keményen lehet, hogy nem érdemlünk meg egy újabb ciklust. Remegni kezdett a kezem, majdnem megőrültem az idegességtől, amikor Barak a régi jó, magabiztos vigyorával szaladt felfelé a lépcsőn. Nyoma sem volt már az aggodalmának. Nagyot mentünk, jelentette boldogan, és csodálkozott, hogy én még nem tudom. Nagyjából el is dőlt. Kiderült, hogy lent végig győzelmi hangulat uralkodott. Az alaksori tévé folyamatosan nyomta a jobbnál jobb híreket. A problémát nálam az okozta, hogy valahogy megszakadt az internet kapcsolat. A telefonom nem küldte el, és nem is fogadta az üzeneteket. Saját magamat ejtettem csapdába. Senki nem tudott az aggodalmaimról, még azok sem, akik ott voltak velem a szobában. Barak egy híján a választást eldöntő összes csatatér államban győzni tudott. Nyert a fiatalok, a kisebbségek és a nők körében, ugyanúgy, mint 2008-ban. Annak ellenére, hogy a republikánusok mindent megtettek, hogy meggátolják a sikerét, a jövőképe diadalt aratott. Engedélyt kértünk az amerikai néptől munkánk folytatásához és ütős befejezéséhez, és most meg is kaptuk. Azonnal megkönnyebbültünk. Elég jók vagyunk? Igen, elég jók. Valamikor késő éjjel Mitromnin telefonon elismerte a vereségét, és mi megint ott álltunk, Szépen felöltözve integettünk a színpadról. Négy obama konfetti záporban, boldogan, hogy kaptunk még négy évet. Az újraválasztás bizonyossága megerősített. Van még időnk, hogy tovább dolgozzunk a céljainkért. Türelmesebbek lehetünk a haladásért tett erőfeszítéseinkkel. Mostantól Világosabban láthatjuk a jövőnket. Ennek nagyon örültem. Sása és Malia maradhatnak az iskolájukban, az embereink állása biztos, még számítottak az elképzeléseink. És amitől a legboldogabb voltam, ha eltelik a következő négy év, akkor tényleg megcsináltuk. Az igazság az, hogy a jövő mindig tartogat meglepetéseket amelyek lehetnek örömteliek, de lehetnek kimondhatatlanul tragikusak is. Még négy év a fehérházban azt jelenti, újabb négy évet töltünk Amerika szimbólumaiként. Bármi történjék is a nemzettel, azt mi átvállaljuk, válaszolunk rá. Most pedig már robogott felénk a jövő. Talán gyorsabban is, mint hittük. Öt héttel később egy fegyveres férfi besétált a Connecticut állambéli Newton Sandy Hook általános iskolájába, és elkezdte lemészárolni a gyerekeket. A fehérház mellett az utcán tartottam egy rövid beszédet. Éppen végeztem, és már indultam volna egy gyermekkórházi látogatásra, amikor Tina férrevont, és elmesélte, mi történt. A csapatom tagjai a mobiljukon olvasták a híreket, miközben én beszéltem. Csak ültek, és megpróbálták palástolni előttem az érzelmeiket, amíg befejeztem a mondandómat. Tina hírei olyan ijesztőek és szomorúak voltak, hogy alig tudom visszaidézni, mit is mondott. Beszámolt róla, hogy Barak egyedül volt az ovális irodában. Arra kér, hogy menjek oda, mondta. Most azonnal. A férjemnek szüksége volt rám. Nyolc év alatt ez volt az egyetlen olyan alkalom, hogy egy munkanap kellős közepén igényelte a jelenlétemet. Általában nem kevertük a munkát a magánélettel, de ahogy valószínűleg másoknál is, a newtoni tragédia betört minden ablakot, lerombolt minden kerítést. Amikor beléptem az ovális irodába, némán átöreltük egymást. Nem volt mit mondani. Elfogytak a szavak. Sokan nem tudják, de az elnök látja az ország helyzetével összefüggő szinte minden rendelkezésre álló információt. Barak ragaszkodott a tényekhez, ezért mindig inkább több adatra tartott igényt, mivel csak így tudott valóban tájékozott válaszokat adni. Amint átlátta, már az ő felelőssége volt, hogy nézzen, és ne nézzen, hogy talpon maradjon, amikor mindig úgy érezzük, összezuhanunk. Jelen esetben ez azt jelentette, hogy már mindent hallott a szendi történt megrázó, borzalmas bűncselekményről. A döbbenete és fájdalma nem fogható azoknak a mentősöknek, és a rendőröknek az érzéseihez, akik betörtek az épületbe, hogy biztosítsák a helyszínt, és kimenekítsék a túlélőket. Semmi nem volt ahhoz képest, amit az épület előtt várakozó szülők viseltek el, miközben imádkoztak, hogy újra meglássák a gyerekeik arcát. És semmi azoknak a szülőknek az elképzelhetetlen fájdalmához képest, akik aznap elveszítették a gyereküket. Mégis. A szendi húkban történtek képei, mélyen feldulták barakot. Hozzám hasonlóan, ő is mélyen és őszintén szerette a gyerekeket. Amellett, hogy lelkes apa volt, rendszeresen meghívott gyerekeket, körbevitte őket az ovális irodában. Ha tehette, szerette a kisbabákat a karjára venni. Jó kedvre derült, ha iskolai tudományos rendezvényre vagy fiatalok sporteseményére látogatott. Előző télen egészen újfajta örömöt fedezett fel, amikor segédedzőként önkénteskedett Sasa iskolai kosárlabda csapatánál. A gyerekek közelségétől minden egyszerűbb, könnyedebb lett számára. Mint mindenki, ő is tudta, hogy micsoda ígéret veszett el azzal a húsz fiatal élet. Newton után talpon maradni valószínűleg a legnehezebb volt egész életében. Aznap valamivel később, amikor Mália és Sasa hazajöttek az iskolából, barakkal együtt szorosabban öleltük őket. Nem nagyon tudtuk vajon beszéljünk-e a lányokkal a lövöldözésről. Tisztában voltunk vele, hogy szerte az országban sok szülő küzdött ugyanezzel a dilemmával. Kicsit később barak a könnyeit törölgetve tartott sajtókonferenciát. Megpróbált olyan szavakat találni, amelyek némi vigaszt jelentenek, de tudta, hogy ez valójában lehetetlen. A legtöbb, amit nyújtani tud, az az elszántsága, hogy a fegyverértékesítésre vonatkozó alapszintű, értelmes törvényekkel megakadályozza a további vérfürdőket. Láttam, hogy ő már előrébb jár, de tudtam, én magam még nem vagyok kész. Közel négy éve voltam elnök feleség. Gyakran végasztaltam másokat. Együtt imádkoztam az emberekkel, akiknek a házát egy pillanat alatt lerombolta egy tornádó. Átkaroltam férfiakat, nőket és gyerekeket, akik terrortámadásban vesztették el a szeretteiket, vagy az otthonuk közelében, egy utcasarkon váltak erőszak áldozatává. Az elmúlt hónapokban találkoztam tömegmészárlások túlélőivel. Egy moziban és egy szik templomban történtek fegyveres gyilkosságok. Kétségbeejtő volt minden ilyen alkalom. Megpróbáltam a lehető legnyugodtabb és legnyitottabb énemet elővenni ezeken a találkozókon. Törődéssel, teljes jelenléttel, azzal, hogy ültem némán, és átengedtem a lényemet mások fájdalmának. Ám két nappal a Szendi beli lövöldözés után, amikor Barak Newtonba utazott, hogy részt vegyen az áldozatokért tartott virrasztáson és imán, nem tudtam rábírni magam, hogy vele menjek. Annyira megrázott engem is, hogy nem maradt erőm, amit átadhatnék. Majdnem négy éve voltam First Lady, és már eddig is annyi öldöklés történt. Túl sok értelmetlen, megelőzhető halál, és nagyon kevés tett. Nem tudtam, milyen vigaszt tudnék nyújtani annak az anyának vagy apának akinek a hat éves gyerekét lelőtték az iskolában. Ehelyett, mint sok más szülő, belekapaszkodtam a gyerekeimbe. Közeledett a karácsony. Sasát kiválasztották, hogy a helyi gyerekekből álló csoport tagjaként szerepeljen a moszkvai lett két diótörő előadásában. Mindkettő a Newtoni vírasztás napján volt. Baraknak sikerült egy hátsó sorból megnéznie a jelmezes próbát, mielőtt elment kánektikádba. Én az esti előadást láttam. A balett gyönyörű volt. Herceg a volt fényes erdőben. Édességek kavargó felvonulása. Sasa egy egeret játszott. Fekete balett Bolyhos Bojhos fülekkel, farokkal. A jelenete közben egy szán úszott át a színpadon. Áradó zenekari muzsika és csillogó műhózápor közepette. Egy pillanatra sem vesztettem szem elől. Egész lényemmel hálát éreztem iránta. álta a színpadon, csillogó szemmel. Először, mintha maga sem hinnél, hogy ott van. Mintha az egész jelenetet káprázatosnak ám teljességgel valószerűtlennek találná. Persze az is volt. Szása azonban elég kicsi volt még, hogy átadja magát a pillanatnak, hogy lépkedjen-e mennyországban, ahol senki nem beszél, mindenki csak táncol, és nem sokára beköszönt az ünnep. A helyzet az, hogy a továbbiakban sem lett könnyebb az élet. Más volna ha Amerika egyszerű hely volna, egyszerű történetekkel. Ha azt mesélhetném, hogy minden szabályos és kellemes volt, mintha nem lettek volna visszalépések, és ha minden szomorúság végül jóra fordult volna. De Amerika nem ilyen, és én sem vagyok. Nem próbálom meg tökéletesre gyúrni a történteket. Sok tekintetben Barak második ciklusa egyszerűbbnek tűnt az elsőnél. Négy év alatt rengeteget tanultunk, megfelelő emberekkel vettük körül magunkat, működő rendszereket építettünk ki. Eleget tudtunk, hogy elkerüljük az első alkalommal vétett kisebb hibákat. Kezdve rögtön a 2013. januári beiktatási ünnepséggel. Azt kértem ugyanis, hogy a tribünt, ahol a ceremónia idején álltunk, végig fűtsék, hogy ezúttal ne fagyjon le a lábunk. Még négy évünk hátra volt, és ha valamit eddig megtanultam, az az, hogy pihenni kell, és igyekezni lépést tartani saját magunkkal. Barak mellett ültem a beiktatási felvonuláson. Már megerősítette a nemzetnek tett esküjét, és együtt figyeltük a karneváli kocsikat és a masírozó zenekarokat. Sokkal jobban tudtam élvezni, mint az első alkalommal. Onnan, ahol én ültem, alig lehetett kivenni a fellépő arcát. Több ezren voltak, mindenki a saját történetével. Sok ezren érkeztek még Washingtonba, hogy a beiktatás előtti napok eseményein fellépjenek. Több tízezren nézőként voltak jelen. Később szinte kétségbe esetten azt kívántam, bár csak észrevettem volna aznap Hadina pendelt tont, egy bájos fekete lányt, aranyszínű, csillogó fejpántal, kék mazsorett egyenruhában. A Csikágói Szútszájdról a King College zenekarral érkezett valamelyik kísérő rendezvényre. Hinni akartam, hogy valami kép volt alkalmam a városban látni őt az emberáradatban. A 15 éves diáklány élete nagy pillanatáért tette meg csapattársaival egy hosszú buszutat Washingtonig. Otthon Chicagóban Hadina a szüleivel és a kisöccsével körülbelül három kilométerre lakott a házunktól. Kitűnő tanuló volt. Sokszor mondta, hogy egyszer a Hárvárdon szeretne tanulni. Épp a 16. szülinapibuliát buliát tervezte. Szerette a kínai ételeket, a sajtburgert, és szeretett a barátaival fagyizni. Ezeket hetekkel később a temetésén tudtam meg hadiáról. Nyolc nappal a beiktatási ceremónia után, Hadina pendleton agyon agyonlőtték egy Csikágói parkban, nem messze az iskolájától. Az óhogó eső elő egy játszótér melletti fémtető alá húzódott be a barátaival. Összetévesztették őket egy bandatagjaival. Ezért a másik bandához tartozó tizennyolc éves fiú rájuk lőtt. Hadi a hátát érte a találat, amikor megpróbált fedezékbe vonulni. Két barátja megsérült. Mindez egy ked délután, két óra húsz perckor történt. Bár csak láttam volna még életében. Legalább lehetne emlékem róla, amit megoszthatnék az anyukájával, hogy belekapaszkodjon, most, amikor már nem gyűlik több emlék a lányáról. Elmentem Hadi a temetésére, mert így éreztem helyesnek. A Newtowni megemlékezésre nem kísértem el Barakot. Most azonban elérkezett az idő, hogy én is kiálljak. Azt reméltem, hogy a jelenlétem ráirányítja a figyelmet arra, hogy nap mint nap sok ártatlan gyereket lőnek agyon. Azt is reméltem, hogy ezek a tragédiák Newtown borzalmaival együtt arra sarkalják majd az amerikaiakat, hogy észszerűbb fegyvertartási törvényeket követeljenek. Hadia Pendleton a Southside egyik összetartó munkás családjából származott. Akár csak én. Akár még ismerhettem volna is. Sőt, lehettem volna én is a helyében. És ha aznap más útvonalon megy haza az iskolából, vagy a lövések eldördülésekor, 15 centimétert balra fordul, és nem jobbra, ő is lehetett volna olyan, mint én. Mindent megtettem, amit lehetett, mondta könnyáztatta szemekkel az édesanyja a temetés előtt. Kleopátra Káoli pendleton meleg szívű, halkszavú, rövid asszony volt. A lánya temetésének napján, Óriási rózsaszín virágot tűzött a kabátja hajtókájára. Férjével, netaniel gondosan nevelték hadiát. Bátorították, hogy jelentkezzen a minőségi képzést nyújtó King állami középiskolába. És hogy minél kevesebb ideje legyen az utcán kószálni, beírották röplabdázni. Járt cheerleadingre és egy templomi tánccsoportba. Ahogyan egykor az én szüleim tették, ők is nagy áldozatokat hoztak azért, hogy a lányuk messzebbre is eljuthasson. Azt tervezte, hogy akkor tavasszal Európába megy a zenekarral. A washingtoni utazás is nagyon tetszett neki. Annyira tiszta volt, minden anya meséltek Leopátrának, miután visszajött. Azt hiszem, a politikában kezdek majd valamit. Ehelyett azonban, Hadia Pendleton volt Csikágóban a harmadik, aki azon a januári napon egymástól független fegyveres támadások következtében életét vesztette. Az év során pedig a 36. holott még csak 29 nap telt el addig. Majdnem minden áldozat fekete volt. Minden reménye és szorgalma ellenére, Hadia, valami rossz. Jelképévé vált. Rengetegen voltak a temetésen. Újabb megtört közösség tolongott a templomban. Leopátra felállt, és a lányáról kezdett beszélni. Azután hadé a barátai meséltek történeteket róla. Mindannyian kifejezték, hogy mennyire fel vannak háborodva, és tehetetlennek érzik magukat. Gamaszok voltak. Mégsem csak azt kérdezték, miért? De azt is, miért ilyen gyakran? Voltak még ott befolyásos emberek, mások mellett a polgármester és az államkormányzója. kormányzója. Ültünk a templomi padsorokban, és egyedül magunkban kellett megküzdenünk a fájdalmunkkal és a bűntudatunkkal, miközben a kórus olyan zengőn énekelt, hogy beleremegett a padló. Fontosnak tartottam, hogy puszta vigasztalásnál többet nyújtsak. Életem során befolyásos emberek számtalan üres frázisát hallgattam végig. Sokat beszéltek válsághelyzetekben, ám a szavakat nem követte cselekvés. Arra születtem, hogy kimondjam az igazságot. Hogyha tudok, Szót emeljek az elnémítottak érdekében, és észrevegyem a leginkább rászoruló embereket. Tudtam, hogy amikor valahol megjelenek, az kívülről drámainak tűnik. Az autókonvoj az ügynökök, a stáb, a média, a középpontban velem. Nem tetszett, ahogyan ez az emberekkel való találkozásaimra hat. Néha a jelenlétemtől csak dadogtak, vagy megnémultak az emberek. Nem igazán tudták, hogyan viselkedjenek. Éppen ezért gyakran öleléssel köszöntöttem őket, hogy lelassítsam és valóságossá tegyem a pillanatot. Megpróbáltam kapcsolatba lépni mindenkivel, különösen azokkal, akik egyébként távol voltak attól a különleges világtól, ahol most éltem. Amennyire lehetett, meg akartam osztani velük a reflektorfényt. A temetés után néhány nappal meghívtam Hadia Pendleton szüleit, hogy mellettem ülve hallgassák meg barak országértékelő beszédét, majd vendégül láttuk a családot a Fehérház húsvéti tojásgurító rendezvényén. Az erőszak megelőzés harcos szószólójává váló Kleopátra, Később is többször megfordult a fehérházban. E témában rendezett különféle megbeszéléseken. Leveleket írtam az Elizabeth Gerett Anderson középiskola diáklányainak, akik annak idején Londonban olyan mélyen meghatottak. Bátorítottam őket, hogy ne veszítsék el a reményt, dolgozzanak tovább szorgalmasan, akkor is, ha nincsenek kivételezett helyzetben. 2011-ben az iskola 37 tanulójával látogatást tettünk az Oxfordi Egyetemen. Nem a legjobban teljesítő lányokat vittem, hanem azokat, akikről tanáraik úgy vélték, még nem hoztak ki mindent magukból. Az elképzelés lényege éppen az volt, hogy meglássák, mi minden lehetséges, ha úgy hisznek magukban, ahogy én bennük. A brit miniszterelnök látogatásakor is fogadtam a fehérházban diákokat az iskolából. Úgy véltem, fontos, hogy többször, több formában kapcsolatba kerüljek velük, hogy tudják, valóságos a törődés. Tudtam, hogy az életem korai sikereit a szeretetnek és a jelentős elvárásoknak köszönhettem, amelyek gyerekkoromban otthon és az iskolában is körülvettek. Ez a tapasztalat állt a Fehérházi Mentor Program elindítása mögött, és ennek hatására készítettük elő a stábommal az új oktatási kezdeményezést, a Reach Hiker jus Magasabbra kampányt is. Bátorítani akartam a gyerekeket, hogy keményen dolgozzanak az egyetemi főiskolai felvételért, és ha egyszer sikerült, végezzék is el az iskolát. A felsőfokú végzettség még fontosabb lesz, ha a fiatalok munkát akarnak találni. A Reach Hiker program ezen az úton nyújtott támaszt, segítette az iskolai tanácsadást, és könnyebb hozzáférést biztosított a szövetségi pénzügyi támogatásokhoz. Szerencsémre nekem voltak szüleim, tanáraim és mentoraim, akik következetes, egyszerű üzenettel indítottak útnak. Fontos vagy. Felnőttként ezeket a szavakat akartam továbbadni a következő generációknak. Ezt adtam a lányaimnak is, akiknek szerencséjük van, mert ezt erősíti bennük az iskolájukban mindenki, és kivételezett helyzetük is. Azt akartam, hogy minden fiatal, akivel találkoztam, érezze, hogy ő is számít. Éppen az ellentétét igyekeztem megtestesíteni a középiskolai pályaválasztási tanácsadómnak, aki annak idején azt mondta, hogy nem vagyok a Princetonra való. Rájöttem, hogy jobban teljesítenek azok a gyerekek, akik érzik, hogy foglalkoznak velük. És az Elizabeth Garrett Anderson középiskola tanulói ezt demonstrálták is. Az átlag eredmények Látványosan javultak, miután kapcsolatba léptem velük. A fejlődés érdeme persze valójában a lányoké és a tanáraiké, de felismertem, mekkora erőt képvisel, ha kimutatom feléjük a tiszteletemet. Hisszük, hogy ide tartoztok, mondtam az Elizabeth Gerett Anderson középiskola tanulóinak. Sokan rémülten hallgattak az Oxfordi Egyetem régies, gótikus étkezőjében. Körülöttünk az aznap őket mentoráló hallgatók és egyetemi professzorok. Hasonlót fogalmaztam meg, mindig a fehérházba érkező gyerekvendégeinknek is. A Standing Rock Silks Reservation Indián rezervátum fiataljainak, a konyhakertben segítkező helyi iskolásoknak, vagy a karriernapokra, divattal, zenével, költészettel foglalkozó workshopra érkező gyerekeknek. De még azoknak is, akiket csak gyorsan, de szorosan öleltem meg. Az üzenet mindig ugyanaz. Ide tartozol. Fontos vagy. Nagyra értékellek. Két hónappal, Hadia Pendleton temetése után, Visszatértem Csikágóba. Az végzettségű stápfőnökömet Tina Csent azzal bíztam meg, hogy keressen támogatókat a helyi bűnmegelőzéshez. Hadi a halála után Tina kihasználta a kapcsolatait Csikágóban, hogy növeljék a veszélyeztetett fiataloknak szervezett közösségi programok számát. Erőfeszítéseinek hála néhány hét alatt több millió dollárnyi támogatás gyűlt össze. Egy hűvös áprilisi napon Tina és én a közösségi vezetők megbeszélésére repültünk, hogy a fiatalok lehetőségeinek bővítéséről tárgyaljunk, és egy újabb gyerekcsoporttal találkozzunk. Fiatal koromban is kemény hely volt a Southside-i Englewood negyed, de korán sem annyira, mint most. Felső tagozatban hetente utaztam az itteni közösségi főiskola biológia laborjába. Most, hogy évekkel később, a konfolyunk elhaladt az üres telkek és a kiégett épületek mellett. Úgy tűnt, itt az egyedüli jövedelmező vállalkozás az italbolt. Az előző évben az iskola 29 akkori és volt tanulója vált fegyveres bűncselekmény áldozatává. Közülük nyolcan halálos sérüléseket szenvedtek. E számok ugyan megdöbbentettek engem és a csapatomat, de az a szomorú tény, hogy a városi iskolák szerte az országban a fegyveres erőszak járványszerű terjedésével küzdenek. Az ifjúság helyzetbehozásáról szól minden, ám az is fontos, hogy valóban üljünk le és hallgassuk meg őket. Visszagondoltam a gyerekkoromra és a mi környékünkre. Arra, milyen fenyegetően hangzott a gettó kifejezés. Ma már tudom, a puszta említése is arra indított középosztálybeli családokat, hogy meneküljenek a környékről. A gettó utalta feketék jelenlétére és a hely reménytelenségére is. Ecimke előre jelezte a kudarcot, és sietette a bekövetkeztét. Bezárt sarki üzleteket, és megszűnt benzinkutakat hozott. Aláásta az iskolák és a tanárok igyekezetét, amivel megpróbálták önbecsülésre ösztönözni a helyi gyerekeket. Mindenki menekülni akart eszó elől. Az mégis gyorsan meghatározott egy közösséget. A Harper Középiskola, Angliwood nyugati részének központjában található. Nagy homok tégla épület. Megismerkedtem Leonetta sanders a lendületes afroamerikai igazgatónővel, és két iskolai szociális munkással, akik szoros kapcsolatban álltak a Hárterben tanuló 510 többségükben alacsony jövedelmű családból érkező diákkal. Egyiküket Kristász mész Gyakran lehetett látni az iskola folyosóján, az osztályok között járkálva látni, ahogyan újra és újra pozitív üzenetekkel erősítette meg a gyerekeket. Egyenként így szólította meg őket. Olyan büszke vagyok rád, és látom, hogy nagyon küzdesz, vagy ha abban bízott, egy diák jó döntést fog hozni, így fordult felé. Már előre nagyra tartalak. Aznap az iskolai könyvtárban 22 tanulóval találkoztunk, mind afroamerikaiak. Többségükben tizenegyedikes és 12. osztályosok voltak. A legtöbben szívesen beszéltek. Beszámoltak róla, hogy mennyire félnek a bandáktól és az erőszaktól. Néhányan elmondták, hogy szülő nélkül vagy függőségekkel küzdő szülőkkel élnek. Néhányan már voltak javítóintézetben is. Az egyik tizenegyedik osztályos, Thomas tanúja volt, amikor egy jó barátját, egy 16 éves lányt agyonlőtték az előző nyáron. Akkor is jelen volt, amikor egy korábbi lövöldözés miatt félig lebénult, és ezért tolószékbe kényszerült bátyára rálőttek. És az újra megsebesült. Szinte minden, a találkozón résztvevő gyerekeknek volt valakie, barát, rokon, szomszéd, akit egy golyó miatt elveszített. Ugyanakkor a legtöbbjük még soha nem járt a belvárosban, vagy a lakóhelyüktől mindössze fél órányira található tópart strandjain és vidám parkjában. A beszélgetés egy pontján az egyik szociális munkás közbeszólt, a csoport felé fordult. Harminc fok, napsütés. Mindenki komoran bólogatni kezdett. Nem igazán tudtam, miért. Meséljétek csak el, Mrs. Obamának mondta. Mi jut az eszetekbe, amikor reggel felkeltek, és az időjárás jelentésben azt halljátok? Harminc fok, napsütés. Világos volt, hogy ő pontosan tudja. Csak azt akarta, én is halljam. Azt a napot nem szeretik, ebben egyetértettek mind. Amikor jó az idő, a bandatagok aktívabbak. Ilyenkor több a lövöldözés. Ezek a gyerekek már hozzászoktak a körülmények diktálta fordított szabályokhoz. Bent maradtak, ha kellemes az idő, és naponta változtatják az iskolába és az onnan hazavezető útvonalat, attól függően, Merre járnak a bandák? Elmesélték, hogy időnként az a legbiztonságosabb, ha az úttest közepén, a száguldozó autók között gyalogolnak haza. Így könnyebben látják és kerülhetik el, ha bárhol harcbontakoznak ki, vagy valahol fegyveresek tűnnének föl. Így több idejük marad a futásra is. Nem egyszerű hely, Amerika beleszédülök az ellentmondásaiba. First lady jártam hatalmas, elegáns lakásokban, rendezett adománygyűjtéseken, ahol dúsgazdag emberek azt állították, hogy szenvedélyük, az oktatás és a gyerekek ügye, ám nem igazán szerettek volna a megoldás érdekében több adót fizetni. Most pedig itt vagyok a harperben. És gyerekek beszélnek arról, hogy hogyan képesek életben maradni. Csodáltam az alkalmazkodó képességüket, hogy képesek szembenézni a kihívásokkal, és nagyon vágytam rá, bár csak ne lennének ennyire ráutalva. Az egyikük igen közvetlenül szólt hozzám. Jó, hogy eljött, meg minden vonta meg a vállát, de tulajdonképpen mit fog tenni? Számukra ugyanúgy Washingtont is képviseltem, mint a Suicide-ot, ezért most, hogy Washington került szóba, úgy éreztem, tartozom nekik az igazsággal. Őszintén szólva kezdtem bele, tudom, hogy sok mindennel küzdötök itt, de senki nem fog egyhamar megmenteni benneteket. Washingtonban a legtöbben meg se próbálják, sőt, sokan azt sem tudják, hogy a világon vagytok. Elmagyaráztam az ott ülő diákoknak, hogy a fejlődés lassú folyamat, és azért nem tehetik meg, hogy csak ülnek, és arra várnak, hogy megváltoznak a dolgok. Sok amerikai nem akar adóemelést, még akkor sem, ha azzal az iskolás gyerekeket támogatnánk. A kongresszust pedig túlságosan lefoglalják a politikai viták, úgyhogy Nemigen fog elegendő pénzt juttatni az oktatásnak, és így nem várhatók csodás változások a közösségekben. Úgy tűnik még a nyúthoni borzalmak után is, hogy a kongresszus blokkol minden olyan intézkedést, amely megakadályozná, hogy egy fegyver rossz kezekbe kerülhessen. Piszkos dolog a politika jelentettem ki. Úgyhogy... Erről az oldalról nem tudok semmi igazán felemelőt vagy bátorítót mondani. Folytattam azonban, hogy egy másik ajánlatot tegyek. A javaslatom egyenesen a szótszájdi énemből fakadt. Használjátok az iskolát! Ezek a gyerekek épp az imént egy órán át meséltek nekem a tragikus és nyugtalanító történeteikről. De emlékeztettem őket arra, hogy ugyanezek az események bizonyítják a kitartásukat, az önbizalmukat, és azt, hogy képesek küzdeni. Biztosítottam őket arról, hogy már rendelkeznek mindennel, ami a sikerhez szükséges. Itt ülnek egy ingyenes oktatást nyújtó intézményben, és rengeteg elkötelezett és gondoskodó felnőttel vannak körülvéve, akik fontosnak tartják őket. Körülbelül hat héttel később a helyi üzletemberek adományainak köszönhetően a Harper diákjainak egy csoportja meglátogatott minket a fehérházban. Elmentek a Harvard Egyetemre is, beleszagolni, milyen is a felső oktatás. Reméltem, el tudják képzelni, hogy egyszer ott tanulnak majd. Soha nem állítanám, hogy egy first lady szavai vagy ölelése önmagában képes megváltoztatni valakinek az életét. Vagy hogy nagyon egyszerű lenne ezeknek a kamaszoknak ott a hárperben eligazodni az életben. Semmi nem megy ilyen könnyen. Természetesen mind, akik akkor a könyvtárban ültünk, tudtuk ezt. De azért voltam ott. Hogy elhallgattassam a város fekete fiatalokról szóló jó öreg kártékony narratívát, amely mindig kudarcot jósol, és aztán sietteti is annak bekövetkezését. Amikor csak képes voltam rámutatni hasonló helyzetű gyerekek erősségeire, és rávilágíthattam, hogy van kiút a nehézségeikből, mindig megtettem. Ha nem is túl nagy dolog de ennyit legalább tudtam tenni.